Espainiak Kataluniako gobernuak arguga gabetu ondoan, joan dena benduan alderdi independentistek berriz zirabaz izituzten hauteskundeak Katalunian, baina atzo arte beha egon behar zen, presidente bat investiturik ikusteko, eta ala egin dute beraz Kim toga hautatu dute, irorgoita sei bost alde, irorgoita bost kontra, eta Kupa alderdiko lauen abstentzioarekin, eta gai orta zmintzatzeko goizuntan John Elordi, universitateko erakaslea ziraziratzen, batzen honan, gure gomita zira goizontan. Egunoan, jo nahi nordi? Egunoan. Ba, lehenik, eh, aipadezagun, eh, kim, kim edo kuim, nolagetan, kim toga hori da? Kim, kim! Kim, ados. Eh, Nor da kim toga hori, zer dakigu gizon hortaz? Ba, egiten, nik erestakit gauza hola bereziki handirik, baina hola e, kultur mundutik e, datorren e, gizon bada, enpresa mundua ere bai, e, argitaletxe bat ere badu, Zuitzan e, e, ere langnean izan da Ba ez dakiteze konsultoria Edolako bala, Europan zehar ere langnean aritutako bada Eta alderdi politikoekin nola lotura Istua izan estuen e, ba, Politiko berri horietako bat da alda, Politiko organikoa, alderdikoa Esten e, horiek gerotak gehiago Atera zenari direa orain Eta horietako bat da Eta, ba, hori nik ikusi dut, ba, nik en, enuen ezagutzen lehen nik, orduan orain ikusten ari nahizena, ba, hori, hori, kasetariak esaten dutena, ba, hori, hori da ikusi dut dena, e, norren. Eta, e, justu kasetariak erraiten dutena, hori, atera da, anti-espanol bat bezala, e, zerat eskribatzu dute, nazionalista bat bezala, zer da, hola definitzen alda, gizan hori? Hora, definitazional da mundu erdia eta beste mundu erdia gantzi ez dakit zer, ba, hori, txotxolokaria mm. gutxada. No, no, e... Non nik edu da hori. Ba ez dakit noiz, no, nik ez dut ikusi tuit hori ere, ba ez dakineke, ba, Espainiak ez dakit zer egiten duela, esaten zuelako, edo lako zerbait, baina lakoak bere aurka errandutenek errandute e... Eh, Halako rasista eta eztakin izerra dela askoz gauragoak iruditzen zaizkit bere aurke esaten ari direnak orain. Berak esan omen zituen hoiek baino halako tweet eh Alakizu, gaur egun eh, zerbaitetan aritzen bazara bada duela ba, zazti 7 urteko tweet bat ateratzen zaizu eh, zerbait esan zenuelako ez dakin noan. Etxerratu, bueno, ba halako Mm -hmm. Kontu zibilira, erratuitekin erraten denaz, eta ze txantsa egiten den, eta ze momentutan egiten den, eta ze humorerekin egiten den, eta ze odolberorekin egiten den, eta bar, hor mm -hmm. bada mm -hmm. <laughs> beste ez da bai da handi bat, Bye. zeren e, nola baita esateko, e, edo zer ateratzen altzaizu, edo zen momentutan e, informazio Asko, asko, asko, usen bai, baitugu gure atzean, ba, Facebook-ean, edo, zakin, argazki bat atera da, zakin zer egiten, ba. ba, kontuz. Ba, hi, horrek erakusten du bere behar behar behar behar behar behar munduan, e, profil horia haipatu dugu, e, Pusdemontek du izendatu edo proposatu hasteko, zer gana idu, ino, Carles Pusdemontek atxigitzen duela nagusitasun moral bat edo? Bueno, Ni gustaget berak, eh, izendatu duen berak bakarrik. Hori ere, horrela horre esaten dute, baina Plus de Montekit zuenean esan du gure taldeak eh gizon hau proposatu du. Zotuste uste, persona, eh, persona baten lana dena edo batak eta bestearena, eh, nire ustez Plus de gabe badu hor alako autoritate bat irabazi duena hautezkundeetan eta baita mm, bozkatu ez duten alderdi batzuek ere berarengan jartzen dute konfidantza e, aurreko legealdian eta oraindik ere ba, frogatu duelako pres dagoela e, hartu zuen ardura hori bururaino betetzeko orduan ikuzut puzde montek beti duela hor lehen lehen lehen mailako e, balio simboliko eta balio fan Bat, nik uste dut Purtze Mondela Faktikoki nik uste dut, mondela, ki, do, nik uste dut e, Kataluniako presidentea mm -hmm. e, Asteko Kataluniako presidente ofiziala edo Autonomia erakundeetako Azteko kim torra hori izanen da Hor, norbait izaitak Pertsona bat izaitak, presidente bat izaitak Zer aldatzen du? Baina, nik zalantza ditut Baina, bueno, aldatzen duena da E, instituzio horretan e, pf, dagoen utxunea betetzen duela eta instituzio horretan dagoen utxunea zuk betetzen espaldi maduzu ba, Espainiako olako, pf, bie, e, embajadore ba, zekinik olako birrei bat edo olako gobernuaren ordezkari bat esartzen dizute eta orduan ba, ez duzu betetzen zuk, zulo hori ez duzu betetzen zuk leku hori, ez azken finean lanerako leku bada, eta zuk egin behar duzuna egiteko, ba, aukera maten dizun, ba, zerrezna bada, eta orduan, ba, bai, e, ba, beto asko kikusidute, ober zela, ba, hori beteta egotea, independentista baten, ordezka, bueno, independentista batek leku hori betetzea, ezen ez, ezenez, ba, Espainiako gobernuak. Txei hilabete terdi iragandira Espainiako gobernuak Kataluniakoaren kudeantza hartu zuenetik eta atzotik Kataluniak presidente berri badu kim tora izendatu dute. Jonel Ordi, Barcelonan den unibertsitateko erakaslea aste hartuntako gomitago izberin. zurekin segitzen dugu Solasean, haipatu duzulen uh, Partean, beraz, kim tora horrek uh, Utsune bat uh, betetzen duela Azkenean, eh, Kataluniako Presidentearen figura hori Ege da, eunta berrogoita Amaboz garrena artikuloa Kataluniaren autonomia ba, Kentzen zuena orain uh, kendu berlukete Hontzalaz, hola ikusten da, segida? <laughs> eunta berroita Amaboz garrera ez dut eken zen ta, konstituzioan bertan idatzia baita. Beraz, hori, piztu eta itzaltzen dute, nahi duten momentuan, eta ez bakarrik Katalunian, nahi duten leku guzietan. Beraz, hori, eh, konstituzioan bertan zen eh, gauza bada, eta eh, eh, orain itzaliko dutela, edo ez dutela itzaliko borrari dira, bai ez eta ez, ez eta luketela itzali behar, eta gizon honeke, hau da, ez dago eh, momentu hontan, autagai bat bakarra ere, edo hautagai izan daiteken bat bakarra ere, e, egunda berroa hitamagoztori piztu duenak guztokuo duena. Beraz, kintorra ezarri, edo beste bat ezarri, etzai gustatzen bat bera ere. Eta ez dute e, itzali nahi, egunda berroa hitamagoztori, edo itzaltzen dutelarik larik erranen dute, haizu, gaur itzali dugu, baina behar bada bihar piztuko dugu, edo etzi, edo hemendik hiru egunera. Torduan hori mehatxu etengabe bat da, eta nik uste dut, egun da berroa itamagozta piztu etzutelarik ere, bederatzi lege edo sortzi lege onartu zituen aurreko parlamentuak, eta denak botazituzten, be, sortzi horiek e, pikutara bota zituzten e, da berroa itamagozta e, behar gabe ere. Bera, zenbendik aurrera egingo <laughs> dena, ba, izango da leku hori bete eta leku horretan borroka egin baina legealdi normal bat egongo dela pentsatzen duen inor, ez da, oh, ez da, ez da posible aurreko lege aldi eretz bai zen normala izan, legeak egitearen arabera bakarrik. Hala, e, e, pobretasun energetikoa, edo etxen alokairuen e, buruzko legea, edo e, kutsa buruzko zergak, edo e, zakinik... E, nuklearren, elektrizitate nuklearraren erabiliarari buruzko halako eh, neurri batzuk. Ba, hori ekartzen joan ziren, eta Espainiako gobernuak esaten zuen, hori ez eh, duzu egiten al, lege hori ez duzu egiten al, lege hori ez duzu egiten al, lege hori ez duzu egiten al, lege hori ez duzu egiten, egiten al, beraz, eh, gauzatxo batzuk egiten aldituzu, baina eh, egin nahi dituzun gauza handioiak, ezin dira, egin handiak edo normalak, azken finean, jendeak, ba, negua pasatzen duela harik, hemen eh, po, pobretasun energetikoa bizi duen milaka jende daude. Hmm. Beraz, horrela daude. Eta gainera egun da berroa hitamagozta piztu dute eta orain erranten dute behar bada itzaliko dutela eta behar bada bihar piztuko dute berritz. Ne. Beraz, hori da ergoera. Mehatxe hori, hori da beti. Errantzu ez dela legaldi normala izanen. Ala ere ikusten dugu eh, independentzia prozesu hori Uh, inbatean, geldirik dela azken hilabete otan Hatzuko um, izendapen horrek Hatz behi bate emaiten aldio Prezesuari, holdak behi bat Nik ez dut uste geldirik delik Nik uste dut hor, badela eh, Argitu beharreko Gauza, handi bat Hau da, alderdi politiko Ek zer Egin nahi dute Independentzia hori eh, Lortzeko Egutegi eh, baten begiratuz eta alde horretatik ba, adostasunak ez dira argiak. Eta orduan e, nahi bolzu independentziaren prozesua e, ez da gelditu, baina bai gelditu da, iakitea, zehazki, ze, ze urratsuan behar diren, batabertzearen atzetik, ba, alderdi bakoitzak bere iritziak dituelako, eta orduan oraindik indik ez dakitelako nola moldatu elkarrekin, balako ibilbide bat egiteko... Gaur, rau, biharrori, etzi hori, baina jendea, hemen jendea, independentizte izaten jarraitzen du jende jendeak Ez da, jendea? da higatzen eh? jendea? Higatu, <laughs> jendea, espainola izaten ere higatzen da, ulertzen duzu uh -huh. Eta jendea, poliziak kolpatua delarik ere higatua da, Eta... baina klaro, jendeak ezin ez du etxetik eta republika batekin horrela besterik gabe. Horretarako estrukturak behar dira, horretarako jagintariak behar dira, arduradunak behar dira, eta horiek behar dute orain argitu nola e, gauzatzen den hori, poliki-poliki, e, faktikoki, hau da, materialki nola egiten duten hori. Baina jendea independentizta lehen, bezain independentista edo gehiago da. Mm -hmm. Horiistan mm -hmm. Aldergi politikoek er, estrategia adostu behar dute, badda estrategia bat desoedientziarena desobedien, izan daitekena ejea Katalanun Luian eje publika bat sakontzeko e, Desobedientziarako autua ora, Kataluniako gizarteak egina du edo ez sobera jendatea zenzu zabal batean bide jotan sartzekotan Urriaren batean, desobedientzia erabatekoa izan zen. Eta, jendeak erantzun zuen. Erabat erantzun zuen. Haien gorpuzekin eta haien biziekin. Inori gaizkirik egin gabe, bostkatzera joan ziren, poliziak goizeko, bederatziak baino lehen telebistan e, ikusten genitu elarik, kolpatuko zuela herriko e, erri, erri, jendea. Eta, jakinez, aurretik asteetan zehar, eh zaketza ez ezpimilla polizia etori zirela Kataluniara. Beraz herriak desobedientzia egiteko, frogatu du, ikusi dugu, e, baduela hori. Bero politikarien aldean balda hor prestutasunik ba ezta genik 100, 200 edo 300 edo 400 e, politikari kartzelaratzeko, edo ba, hor ikusi dut politikariek dutela eman eh alako aizue kasu kasu ze ber <laughs> urrutit edo e, mi hartzen alduko guk ere ez da baina badituzte fila bat politikari dituzte orain kartzelan azpetxean dituzte hoiek ez dira aterako bihar eta ez etzi ere eta ez etzida mu ere beraz ikusi e, beharko dute zer punturaino ba pres diren e, aurrera egiteko eta Eta desobedientzia hori, ba, nola baitz, obedientzia baten itxurapean egiteko. Horretzen <risa> <Rastan> duzu, <risa> hortan ari bera nola gauzatzen duten, eta hortkatalanako niko bereziak dira hori olako gauzetan. Formalki eta ez, ez dute oso atsegin desobedientzia egitea, baina alako garrantzitsuagoa den lege bat buruzko obedientzia egitea bilatzen dute, ba, hori eta hori. Bueno, denbora behar dute hori egiteko, ba, denbora hartzen baldin badute, eta aurrera baldin baduaz nik ondu ikusten dut. Atzera egiteko egiten badute, eta aien e, alderdien, eta haien karguen, eta haien interesak, baino ez errespetatzeko atzera baduaz, eta bide autonomiko batera baldin baduaz nik uste dut, urren gauteskundeetan, e, jipoia galanta hartuko dutela. Ba, ikusiko, beraz ze bilakaera izanen duen kataluniako eh, prozesu unek, jone eh, lor di, hori taraziko dugu universitateko erakaslea Bartzelonan, mileska zure irakurketa partekaturi gurekin, goizuntan, eta patsa egunan. Bale, berdein, mileska erzure. Zerontza.